Egy. Soha sem éheztünk még annyit, soha sem fáztunk annyira. Alvás közben ha egyáltalán sikerült elaludnunk, azokról a lakomákról álmodtunk, amiket olyan könnyelműen költöttünk el hét hónappal azelőtt. Az a sok vajas kenyér, krumplinudli, kolbász, amit oda se nézve faltunk be, ízlelés nélkül nyeltünk le, óriási morzsákat, zsírcafatokat hagyva a tányér szélén. 1941. júniusában, mielőtt a németek bejöttek, azt hittük, szegények vagyunk. De télen már paradicsominak láttuk ezt a júniust. Éjelenként olyan hangosan, olyan sokáig fújt a szél, hogy az ember összerezzent, amikor elállt, a kiégett sarki kávézó zsalupántjai pár baljós pillanatig nem nyikorogtak, mint ha valami ragadozó közeledne, és az apró vadak összebújnának ijettükben. A zsalukat még novemberben leszaggatták tüzelőnek. Semmi hulladékfa nem maradt már Leningrádban. Az összes cégér, a parki padok lécei, a leomlott épületek padlódeszkái mind elégett valakinek a kájhájában. Nem voltak galambok sem, összefogdosták és megfőzték őket a néváról olvasztott jégben. A galambok leülését senki sem kifogásolta. A kutyák meg a macskák már problémásabbak voltak. Októberben hallottuk, hogy valaki megsütötte és négy felé osztotta a család jöllebet vacsorára. Jót röhögtünk rajta, és a fejünket ráztuk, mert nem hittük el. Azon tűnődtünk, milyen ize lehet a súzott kutyának. Só még volt. Só még akkor is volt, amikor már mindenből kifogytunk. Januárra aztán valóság lett ezekből a plegykákból. Akinek nem voltak összeköttetései, már nem tudta táplálni a kedvencét, úgyhogy a kedvencek tápláltak minket. Született két teória a kövérekről meg a soványokról. Egyesek azt mondták, aki a háború előtt kövér volt, annak jobbak a túlélési esélyei, ha egy hétig nem eszik, akkor sem lesz belőle csontváz. Mások szerint a soványok hozzá vannak szokva, hogy keveset tegyenek, ezért könnyebben megbírkoznak az éhezéssel. Én merő önérdekből az utóbbi nézetet vallottam. Születésemtől fogva vakarcs voltam. Nagyorú, fekete hajú, a bőröm csupa pattanás, szóval nem egy leányálom, de a háború vonzóbbá tett. Mások sorvadoztak, amint a fejadagokat egyre csökkentették, Jóformán megfelezve a súlyát azoknak, akik a megszállás előtt úgy néztek ki, mint a cirkuszi erőművészek. Nekem viszont nem voltak elveszteni való izmaim. Én pont ínségre születtem, akár a cickányok, amelyek vígan falták a dökhúst, miközben a dinoszauruszok sorra kidőltek mellőlük. Szilveszter éjjel fent ültem a Kirov nevű bérház tetején, ahol öt éves korom óta laktam. Bár neve csak 34-ben lett, amikor agyonlőtték kirovot, és aztán róla nevezték el a félvárost. Néztem a kövér, szürke záró léggömböket, amelyek a felhők alak nyüzsögtek, a bombázókra várva. Abban az évszakban a nap összesen hat órát töltött az égen, úgy iszkol horizontól horizontig, mint aki kísértetet látott. Minden éjjel ott ültünk végig egy háromórás műszakot, mi négyen, homokos vödrökkel, vasfogókkal és lapátokkal felszerelve, minden ingünket, pulóverünket, kabátunkat magunkra húzva, és lestük az eget. Mi voltunk a légós tűzoltók. A németek úgy döntöttek, túl sokba kerülne nekik lerohanni a várost, ezért inkább körülzártak bennünket, hogy kiéheztessenek, kibombázzanak, kiperzseljenek. A háború előtt 1100-an laktak Kirovban. Szilveszterre ez a szám közelebb volt a 400-hoz. A kisgyerekek zömét evakuálták még mielőtt a németek szeptemberben, befejezték a bekerítést. Anyám és a kisugom Taíszja, viazmába költözött a nagybátyámhoz. Az indulásuk előtti estén összevesztem anyámmal életemben először. Azt akarta természetesen, hogy menjek velük, én is meneküljek el a megszállók elől be az ország szívébe, ahol a bombázók nem találnak ránk. De én nem akartam ott hagyni Pityert. Én férfi voltam. Feltettem magamban, hogy megvédem a városomat. Én leszek a XX. századi Alexandr Nyevszki. Na jó, ennyire talán nem voltam nevetséges. Az érv, amit felhoztam, komoly volt. Ha minden életerős lélek megfutamodik, Leningrádot beveszik a fasizták. Márpedig Leningrád nélkül, a dolgozók városa nélkül amely tankokat és puskákat gyárt a vörös hadseregnek, mivé lenne Oroszország? Anyám azt mondta, hogy ez hülyeség. Malig vagyok 17. Nem hegeztek a kirov művekben, még egy évig katonának sem állhatok. Leningrád védelmének semmi köze hozzám, én csak egyel több éhes száj leszek, amit be kell tömni, de leperegtek rólam a sértései. Én önkéntes tűzoltó vagyok, mondtam, s ez igaz is volt, mert a városi tanács elrendelte, hogy tízezer tűzoltó egységet kell szervezni, és én lettem a Kirov negyedik emeleti brigádjának büszke parancsnoka. Anyám még negyven éves sem volt, de már őszült. Ott ült velem szemben a konyhaasztalnál, a két kezébe vette a kezemet. Igen kicsi asszony volt, alig 150 centi, s én világéletemben rettegtem tőle. Te egy hülye vagy, mondta. Lehet, hogy ez itt nálatok durván hangzik, de anyám mindig az ő kis hülyéjének nevezett, úgyhogy addigra már inkább becézésnek tekintettem. A város te előtted is megvolt, te utánad is meglesz. Taiszjának és nekem viszont szükségünk van rád. Igaza volt. Egy jobb gyermek, egy jobb testvér velük ment volna. Taiszja imádott engem, a nyakamba ugrott, amikor hazaértem az iskolából, Felolvasta a bugyuta versikéit, amiket a forradalom mártírjainak tiszteletére írt, karikatúrákat rajzolt nagyóró profilomról a jegyzet füzetébe. Legszívesebben megfojtottam volna. Eszem ágában sem volt végigvándorolni az országon az anyámmal, meg a kis pisi súgommal. Tizenhét éves voltam, tele hősi álmokkal. Molotov rádióbeszédét a háború kitörésének napján Ügyünk igaz, az ellenséget leverjük, győzni fogunk. Plakátok ezreire nyomtatták, és kiragasztották a város falaira. Azt hittem az ügyünkben. Azért sem fogok elmenekülni, nem hagyom ki a győzelmet. Anya és Taisszi a másnap reggel felkerekedett. Egy darabig busszal mentek, aztán katonai teherautókra kéreckedtek fel, majd hosszú kilométereket gyalogoltak vidéki utakon, szakadta a pubakancsban. Három hét betelt, de sikerült, végre odaértek, biztonságban voltak. Levelet küldött, amelyben leírta az útjukat, a sok rettegést, a kimerültséget. Talán bűntudatot akart tébreszteni bennem, amiért cserben hagyta őket, és ez sikerült is. Ugyanakkor tudtam, jobb, hogy elmentek. Közeleg a nagy csata, és nekik semmi keresni valójuk a frontvonalban. Aztán október 7-én a németek elfoglalták viazmát, és nem jött több levél. Szeretném azt mondani, hogy hiányoztak, és tényleg voltak éjszakák, amikor nagyon egyedül éreztem magam, és mindig hiányzott anyám főztje, másrészt viszont már egészen kicsikorom óta fantáziálgattam arról, hogy magamra maradok. Legkedvesebb népmeséimben leleményes árvák találtak ki a sötét erdőkből, Éltek túl veszélyeket a probléma megoldó képességüknek köszönhetően, tették lóvá ellenségeiket, jártak szerencsével vándorlásaik során. Azt nem állítanám, hogy boldog voltam. Túl éhesek voltunk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, de végre előttem lebegett a cél. Ha Leningrád elesik, Oroszország is elesik. Ha Oroszország elesik, a fasizmus az egész világot leigázza. Minnyája hittünk ebben. Még ma is hiszek benne. Szóval a katonáskodáshoz túl fiatal voltam, de ahhoz nem, hogy nappal harckocsi árkokat ássak, íjjel meg a háztetőt őrizzem. Legénységemet negyedik emeleti barátaim alkották, Vera Oszipovna, a tehetséges csellista, meg a vöröshajú Antokolszki ikrek, akiknek egyetlen tehetsége abból állt, hogy összhangban tudtak fingani. A háború első napjaiban még cigarettáztunk a háztetőn, úgy téve, mintha katonák volnánk, bátrak, erősek és szögletes álluak, akik az eget kémlelik ellenség után kutatva. December végén már egyáltalán nem lehetett cigarettát kapni Leningrádban, olyant legalábbis nem, ami dohányból készült. Pár elszánt lélek faleveleket tört porrá, papírba sodorta és elnevezte őszi fénynek. Azt állítva, hogy bizonyos fajta falevelekből egészen jó ízű cigarettát lehet készíteni, de nálunk a kirovban, ahol nyoma sem volt fának, ez a lehetőség is ki volt lőve. Szabad perceinkben patkányokra vadáztunk, amelyek biztosan azt hitték, ősi imáig találtak meghallgatásra, amikor a városi macskák szőrén szálán eltűntek, de hamarosan rá kellett jönniük, hogy már a szemétben sem maradt semmi rákcsálni a hónapok óta tartó bombázások után már a motorhangjukról felismertük a különféle német gépeket. Aznap éjjel Junkers 88-asok jöttek, mint az utóbbi hetekben mindig, ezek váltották fel a heinkeleket, meg a dorniereket, amelyeket a vadászaink már egész ügyesen le tudtak szedni. Akármilyen nyomorultul festett a városunk nappal, sötétedés után volt valami különös szépsége az ostromnak. A sütött a hold, a Kirov tetejéről egész Leningrádot be lehetett látni, az admiralitás tűhegyes tornyát szürkére mázolták, hogy a bombázók ne vegyék észre, a Péter Pál erődött, a toronysisakokat álcázóháló borította, a Szentizsák és a kiontott vér kupoláit. Láttuk a légvédelmi ütegek tüzéreit is a környező épületek tetején. A balti flotta a néván horgonyzott. A hatalmas szürke őrszemek nagy ágyúi a nácik beásott tüzérségét lőtték. De a legszebb a repülőgépek közelharca volt. A Junkers 88-asok és a szuholyok a város felett kőröztek, csak akkor lehetett őket kivenni, ha a nagy erejű fényszórók csóvája rájuk talált. A jókor jókora vörös csillag volt a szárnyuk alá festve, nehogy a légvédelmünk rájuk lőjön. Éjszakánként valóságos kivilágított csatáknak lehettünk tanúi. a nehezebb, esetlenebb német bombázók meredeken bedőltek, hogy géppuskásaik célba vehessék a cikázó orosz vadászokat. Ha egy Junkers lezuhant, égő váza úgy hullott alá, mint a mennyekből lelökött angyal, és szilajordítások hallatszottak mindenfelől a háztetőkről, minden légvédelmis és tűzoltó az öklét rászta, úgy tisztelgett a diadalmas pilóta előtt. Volt velünk a háztetőn egy kis rádió is. éjjel, a Spascassia torony harangjátékát, az Internacionálét hallgattuk Moszkvából. Vera talált valahol egy fél hagymát, és négybe vágta egy napraforgó olajjal megkentányéron. Amikor a hagyma elfogyott, fejadagkenyérrel itattuk fel az maradékát. A kenyérnek nem volt kenyéríze. Még csak ételíze sem volt. Amikor a németek szétbombázták a Badajev raktárakat, a városi pékek rögtönözni kényszerültek. Amit csak hozzá lehetett adni a recepthez anélkül, hogy megmérgeznék a lakosságot, azt hozzáadták a recepthez. Az egész város éhezett, senkinek sem jutott elég ennivaló, a kenyeret mégis mindenki szitta, szitták a fűrészporizét, meg hogy mennyire megkeményedik a hidegben. Az embernek beletörött a foga. Még ma, amikor már azoknak az arcát is elfelejtettem, akiket szerettem, még ma is emlékszem annak a kenyérnek az ízére. Egy fél hagyma meg 125 grammos cipó. Kész lakoma. Hanyat feküdtünk, pokrócokba burkolózva néztük a hosszú pányváikon ringó légvédelmi léggömböket. Hallgattuk a rádió metronómiát. Ha nem zenét vagy híreket adtak, a rádióállomás egy metronóm hangját csugározta, az a végtelenített ketyegés tudatta velünk, hogy a város még nem esett el, a fasiszták még nem jutottak be a kapun. Ez a metronóm volt dobogó szíve, és a németeknek sohasem sikerült elnémítaniuk. Vera figyelt fel először az égből potyant emberre. Elkiáltotta magát. Oda mutatott, és mind felugrottunk, hogy jobban lássuk. Az egyik fényszóró egy ejtőernyőst világított meg, aki a város felé libegett. Sejem ernyője fehér tulipá hagymaként fölötte. Egy fric! mondta Oleg Antokolski, és igaza volt. Jól ki lehetett venni a szürke Luftwaffe uniformist. De honnan jön? Egyikünk sem hallott légiharcot vagy ágyudőreit. Bombázó sem húzott el fölöttünk, már legalább két órája. Lehet, hogy elkezdődött, mondta Vera. Hetek óta híreztelték, hogy a németek egy óriási ejtőernyős ledobására készülnek, a végső támadásra, hogy előre nyomuló hadseregük seggéből kihúzzák Leningrád tüskéjét. Minden pillanatban arra számítottunk, hogy náci kezreit látjuk a város felé sodródni, Fehér rejtőernyők hóvihara takarja el az eget, de bár több tucat reflektor pásztázta a sötétséget, újabb ellenség sehose bukkant fel. Csak ez az egy volt, és az ejtőernyő hevederin lógó testéből ítélve ez is halott. Néztük, ahogy ereszkedik a reflektor fényébe fogva, és már olyan alacsonyan volt, hogy azt is láttuk, egyik lábáról hiányzik a fekete bakkancs. Erre jön, mondtam. A szél a voinov utca felé fújta. Az ikrek összenéztek. Luger, mondta Oleg. A Luftwaffe-nak nem lugerja van, javította ki Grisha. Öt perccel idősebb volt Olegnél, és a náci fegyverek szakértőjének számított. Hanem Walter PPK-ja. Vera rámosolygott. Német csokoládé. A lépcsőház ajtajához rohantunk, Hátrahagyva a tűzoltó szerszámainkat, és már szágoldottunk is lefelé a sötét lépcsőn. Ostobák voltunk, persze. Ha megcsúszunk valamelyik betonfokon, mivel nincs rajtunk se zsír, se izom, hogy tompítsa az esést, már is kész a csontörés. A csontörés pedig egyenlő a halállal, de nem törődtünk vele. Nagyon fiatalok voltunk, és egy halott német készült lepottyanni a Vojnov utcára, ajándékokat hozva a Waterlandból. Végig szaladtunk az udvaron, és átmásztunk a bezárt kapun. Minden utca lámpa sötét volt. Az egész város sötét volt, részben, hogy a bombázók dolgát megnehezítsék, részben, mert az áram nagy részét a fegyvergyárakba irányították, de a hold eléggé fényesen sütött, hogy látni lehessen. A voinov utca üresen tátongott. Már hat órája tartott a kiárási tilalom. Sehol egy autó. Benzínje csak a hadseregnek meg a kormánynak volt, a civil gépkocsikat pedig már a háború első napjaiban lefoglalták. A kirakatokra keresztbe hosszában papírcsíkokat ragasztottak, mert a rádió azt állította, így nehezebben törnek be. Lehet, bár én sok olyan leningrádi üzlet előtt elmentem, ahol az ablak keretben semmi más nem maradt, csak a lengedező papírszalagok. Kinn az utcán felnéztünk az égre, de sehol sem láttuk az emberünket. Hová lett? Egy tetőn landolt. A reflektorok tovább pásztázták az eget, de mivel magas épületek tetején voltak felállítva, a Vojnov utcát nem tudták bevilágítani. Vera megrángatta a nagy kabátom gallériát. Régi öblös tengerész kabát volt, apámtól örököltem, még mindig túl nagy volt rám, de melegebb bármelyik ruhadarabomnál. Megfordultam, és már láttam is, ahogy siklik felénk az utcán a mi németünk, egyetlen fekete bakancsa a fagyott burkolatot karistolja, fehér ejtőernyője nagy kupoláját még mindig dagasztja a szél, és egyenesen a kirov kapuja felé fújja, álla a mellére csuklik, fekete haját jégkristályok petjezik, arca vértelen a hófényben. Mozdulatlanul álltunk, néztük, ahogy egyre közelebb vitorlázik. Sok mindent láttunk azon a télen, amit emberi szemnek nem volna szabad látnia. Azt hittük, minket már nem érhet meglepetés, de tévedtünk. És ha az a német hirtelen előkapja a valterét, és lövöldözni kezd vele, egyikünk sem tudott volna elszaladni. De a halott, halott maradt. Nem sokára a szél is alább hagyott. Az ejtőernyő leereszkedett, ő pedig elterült a kövezeten. Bár végső megaláztatásként még vonzolódott pár métert. Körülvettük a pilótát. Nagy, erős férfi volt. Ha civilruhában látjuk, Pityer utcáin, azonnal tudtuk volna, hogy kém. A teste arra vallott, hogy minden nap evett húst. Grisha letérdelt és kihúzta a tokjából a német pisztolyát. Walter PPK, megmondtam. Hanyat fordítottuk a németet. Fakó arcát végighorsolta az aszfalt de a karcolások éppen olyan szintelenek voltak rajta, mint az érintetlen részek. A halottak nem zúzódnak. Nem tudtam megállapítani, hogy kétségbe esetten, daszosan vagy békésen halta meg. Életének vagy egyéniségének nyoma sem látszott az arcán, úgy nézett ki, mint egy hulla, aki már eleve hullának született. Oleg lefejtette a kezéről a fekete bőrkesztyűt, Vera a sáját és a pilóta szemüvegét választotta. Én egy tokot találtam a bokájához szíjazva, és csodás súlyelosztású kést húztam ki belőle, ezüstös kézvédője volt, tizenöt centis, egy élő pengéjébe szavakat maradtak, de nem tudtam kivenni őket a fényénél. Visszadugtam a tokba, rászíjaztam a bokámra, és hónapok óta először végre úgy éreztem, valóra vált az álmom, harcos lettem. Oleg megtalálta a halott pénztárcáját és vigyorogva számolta a dajcs márkákat. Vera zsebre vágott egy kronométert, amely kétszer akkora volt, mint egy karóra, a német a zubbonya újjára csatolva viselte. Grisha egy összehajtott távcsövet talált bőrtokban, két póttárat a Walterhez, meg egy lapos flaskát. Lecsavarta a kupakját, beleszagolt és a kezembe nyomta. Konyak? Megkóstoltam és bólintottam. – Konyak. – Mikor itt állt -e konyakot? – kérdezte Vera. – Ittam. – Mikor? – Mutasd, – mondta Oleg, és a flaska körbejárt. Gugoltunk a lepottyant pilóta körül, és kortyogattuk az italt, ami lehetett konyak, pálinka vagy ármanyak. Fogalmunk sem volt róla, de akármi is volt, megmelengedte a hasunkat. Vera a német arcába bámult. A szemében nem volt sem sajnálat, sem félelem, csak kíváncsiság és megvetés. Ez a megszálló idejött, hogy bombákat dobjon a városunkra, ehelyett magát dobta le. Nem mi lőttük le, mégis büszkék voltunk. A kirovból még senki sem talált ellenséges hullát. Reggel rólunk fog beszélni az egész ház. Szerintetek hogyan halt meg? kérdezte Vera. A tetemen nem égtelenkedtek, golyó ütötte lyukak, sem a haja, sem a zubbonya nem pörkölődött meg, erőszaknak sehol semmi jele. A bőre fehérebb volt az élőknél, de sehol semmi nem fúrta át. Megfagyott. Feleltem. Nagyon határozottan jelentettem ki ezt, mert tudtam, hogy igaz, de bizonyítani nem lehetett. A pilóta több ezer méterrel az éjszakai Leningrád fölött ugrott ki a gépből. A levegő még talajszinten is túl hideg volt ehhez a ruházathoz, Fent a felhők között, a meleg pilóta fülkén kívül semmi esélye nem lehetett. Grísa magasba emelte a flaskát. Ígyunk a hidegre. A flaska megint körbejárt, de hozzám már nem ért oda. Két saroknyiról meg kellett volna hallanunk az autót, a kiárási tilalom idején olyan néma volt a város, akár a hold, de minket lekötött az, hogy német piát ittunk, és tósztokat mondogattunk. Csak akkor döbbentünk rá a veszélyre, amikor a gáz befordult a Vojnov utcába. Nehéz kerekei zörögtek az aszfalton, a lámpái felénk lőttek. A kiárási tilalom megszegéséért azonnali kivégzés jár. A tűzfigyelői feladat elhanyagolásáért azonnali kivégzés jár. Fosztogatásért azonnali kivégzés jár. A bíróságok már nem működtek, a rendőrök a frontvonalban voltak, a börtönök félig üresek, és egyre csak ürültek. Kinek lett volna fölös élelmiszere arra, hogy az állam ellenségeit etesse? Ha megszekted a törvényt, és rajta kaptak, véged volt. Nem jutott idő jogi finomságokra. Rohantunk. Jobban ismertük a kirovot, mint bárki. Ha egyszer bejutunk az udvarra, aztán a hatalmas épület jékideg sötétjébe, senki sem talál meg bennünket, a három hónapig keres is. Hallottuk a katonák kiabálását, hogy álljunk meg, de ez senkit sem zavart. A hangoktól nem féltünk, csak a golyóktól, és egyelőre még senki sem húzta meg a ravaszt. Grísa ért oda elsőnek a kapuhoz, ő volt köztünk az egyetlen, aki sportolófélének számított, felugrott a vasrácsra és húzózkodni kezdett. Oleg a nyomában loholt, én meg Oleg nyomában. A testünk gyenge volt, izmaink elsorvadtak a fehérje hiánytól, de a félelem segített. Éppen olyan fürgén másztuk meg a kaput, mint bármikor. Már majdnem a tetején voltam, amikor hátra nézve láttam, hogy Vera elcsúszott egy jégfolton. Rémült, tágra nyílt szemmel bámult fel rám, négy kézláb, miközben a gáz lefékezett a német pilóta holteste mellett, és négy katona szállt ki belőle. Hét méterre lehettek tőlem. Puskával a kézben, de még mindig maradt időm, hogy átmásszak a kapun, és eltűnjek a kirosban. Bár csak azt mondhatnám, meg sem fordult a fejemben, hogy ott hagyjam Verát, a barátom veszélyben forgott, s én habozás nélkül a segítségére siettem. De az igazság az, hogy abban a pillanatban gyűlöltem őt. Gyűlöltem, amiért éppen a legrosszabb pillanatban szerencsétlenkedik, amiért kétségbeesett barna szemével fölbámul rám. Engem választva megmentőjéül, pedig résán kívül még egyikünkkel sem csókolózott. Tudtam, hogy nem bírnék együtt élni annak a könyörgő szempárnak az emlékével, és ő is tudta ezt. Úgyhogy még akkor is gyűlöltem, amikor leugrottam a kapuról, talpra rántottam, és odavon a vasrácshoz. Gyenge voltam, de Vera nem nyomhatott többet negyven kilónál. Feltoltam a kapura, miközben a katonák ordibáltak, Csizma kopogott az aszfalton, és a puskáik závárzata csattogott, ahogy felhúzták őket. Vera átmászott, és én is kapaszkodtam utána, ügyet sem vetve a katonákra. Ha megállok, körülvesznek, közlik velem, hogy az állam ellensége vagyok, letérdeltetnek és tarkon lőnek. Így is könnyű célpont vagyok, de lehet, hogy részegek, lehet, hogy városi fiúk, mint én, akik soha életükben nem sütöttek még el puskát. Lehet, hogy szándékosan elhibáznának, mert tudják, hogy hazafi vagyok, városvédő, és csak azért merészkedtem elő a Kirovból, mert egy német potyant le 7000 méter magasból az utcánkra, és melyik 17 éves oroszkölyök ne szaladnak ki, hogy megnézzen egy halott fasisztát. Az állam már a kaputeteje fölött volt, amikor éreztem, hogy kesztyűs kezek markolják meg a bokámat. Erős kezek, olyan katonák kezei, akik kétszeresznek naponta. Láttam, hogy Vera beruhan a kirovba, hátra sem nézve. Kapaszkodtam a vasrácsba, de a katonák leráncigáltak, a járdára löktek és fölém toronylottak, tokarevjeikkel az arcomat bögdösve. Egyik sem látszott öregebbnek, tizenkilencnél, és egyik sem látszott vonakodni attól, hogy telefröcskölje az utcát az agyvelőmmel. Mindjárt összeszarja magát. Bolisztak kölykök! szereztetek valahol egy kis napsót. Pont jó lesz az ezredesnek. Rakjuk be a friccel együtt. Ketten lehajoltak, a hónom alá nyúlva odavon szóltak a pöfögő motorú gaszhoz, és belöktek a hátsó ülésre. A másik két katona a németet emelte föl a kezénél, bakancsánál fogva, és belódította mellém. Melegítsd meg, mondta az egyik. Mire úgy röhögtek, mintha életükben nem hallottak volna jobb viccet. Bevackolódtak a kocsiba, és becsapták az ajtókat. Úgy gondoltam, azért vagyok még életben, mert nyilvánosan akarnak kivégezni, hogy példát statuáljanak velem minden fosztogató számára. Pár perce még sokkal erősebbnek éreztem magam a halott pilótánál. Most, ahogy végigzúgtunk a Sötét utcán, a bomba töltséreket és törmelékhalmokat kerülgetve, a német, mintha vigyorgott volna fehér szájával, amely sebb látszott a fagyott arcban. Ugyanoda tartottunk mindketten.